que escolteu sovint Monca de Ràdio, recordareu aquesta música perquè és la que identifica Ràdio Metropol. I sí, és síntoma inequívoc que no hem marxat, que com a mínim per ara ens quedem aquí. En les darreres setmanes, una festivitat, una incompetència horària i una anomalia tècnica ens ha fet impossible del tot arribar fins a casa vostra, sigui per internet o a través de les zones arcianes. però aquí estem de nou per explicar-vos quatre coses, no massa més, de les que han passat al nostre voltant. Està clar que ens hem saltat coses importantíssimes, però per això ja hi ha els serveis informatius de la casa. Benvinguts a Ràdio Metropol, un programa que si en lloc de Montcada es fes a Eurobegues tindria 50 pisos d’alçada. Oh, oh. Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. Per nosaltres, que vivim a Montcada, quan ens parlen de fer turisme, com a molt a prop, pensem en el Montseny, després dels Pirineus, i si anem més enllà, en París, Londres o Nova York. Però això mateix, per la gent de París, Londres i Nova York, passa al revés, que pensen en Barcelona com a destinació llunyana. La Diputació de Barcelona vol incrementar l'atractiu turístic internacional que té l'àrea de Barcelona, concretament la marca turística Costa Barcelona, incloent hi els espais del Vallès, que actualment formen part de la marca Catalunya Central. La suma dels recursos de què disposa l'àrea Vallesana seria un element que, complementaria perfectament amb l'oferta que actualment atrau el turisme exterior. L'atractiu turístic de Barcelona a nivell internacional és el tot indiscutible, però sempre es pot millorar amb elements nous que potencien l'arribada de turistes amb interessos més amplis i fins i tot dotar de noves ofertes als que ja coneixen la ciutat i els seus encants. La inclusió del Vallès a la marca Costa Barcelona busca precisament això, trobar aquests elements de què ara per ara no disposa, com explica el gerent de turisme de la Diputació de Barcelona, Francesc Vila. Quan un fa turisme té una motivació central, que pot ser caminar o practicar un turisme turisme actiu i el que busca són complementarietats, amb altres activitats complementàries, com podrien ser de caràcter cultural, no? la visita al museu, la visita a uns monuments, a un conjunt patrimonial, etc. Tractant-se del Vallès, estem parlant d'uns recursos i uns valors molt amplis que van des del patrimoni fins a les propostes de natura. Tant a nivell natural, paisatgístic, amb l'entorn del Parc Natural de Sant Llorenç, fonamentalment, naturalment el gastronòmic i amb tota la feina que està fent el Cuina Vallès. També, com no, tot el valor cultural, de patrimonial, no? amb, amb museus importants importantíssims com els de Terrassa, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica o el conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. La inclusió a Costa Barcelona suposaria sortir de la marca turística Catalunya Central, que la Diputació proposarà que canvi de nom per Paisatges de Barcelona, per tal d'incentivar el turisme de fora del país. Sí. I fa unes setmanes, us ho comentàvem, el Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès acollirà en exclusiva l'única parada de la gira del musical Sonrises i Làgrimes a Catalunya, com a mínim pararà perquè està previst que torni en aquesta ocasió a Barcelona l'any que ve o l'altre. Amb 7 camions, 23 quadres diferents i una quarantena d'artistes es tracta d'un dels musicals més aplaudits de la història que s'estarà a finals de maig durant 4 dies al Teatre Vallesà. Radio Metropol ha estat convidat a assistir a una representació del musical a Saragossa, on s'ha fet aquest cada setmana passat, i on hem pogut parlar amb Marcos Càmera, director financer de la companyia Drive Entertainment, i que ens explica l'argument del musical. Sonrisas y és una de històries historias absolutamente temporales que llevan més de 50 anys dando la vuelta por el mundo. És una història verídica de los anys 30, que en Àustria, sobre una família de cantantes de coro i coros que, eh, con la anexión de Áustria a Alemania, bajo el Tercer Reich, pues huyen del país al intentar enrolar al padre de familia del capitán, porque era un capitán un capitán de la marina condecorado, intentar enrolarlo en la en armada del tercer Reich, que se negaba a participar con el nazismo y por eso huyen escondidas del país. Se marcharon posteriormente a Estados Unidos, donde empezaron a dar muchos conciertos como la propia familia, contaron la historia, escribieron libros, aquello generó una gran expectación. En tot plegat, la familia Von Trapp va saber treure en profit. se montó el musical en Broadway en el año 59, donde estuvo seis años ininterrumpidamente, siendo un grandísimo éxito, para posteriormente pasar a ser una película que le hizo famoso en todo el mundo. Y es una historia absolutamente verídica que a día de hoy la gente sigue rememorando y sigue yendo a los lugares de culto, sigue siendo una de las rutas más famosas para hacer en Salzburgo, sigue siendo el Hotel de los Von trap en Vermont en Estados Unidos uno de los sitios a los que acudir, con su campamento musical de verano, es decir, hay una grandísima cultura de sonrisas y lágrimas alrededor en diferentes espacios del mundo. El gènere del musical es molt concret i pot ser que no tothom li agradi, però, tot i això, la definició d'aquest és molt ampli i es postula com un èxit de públic. El públic de musicals, en primer lloc, perquè és un dels grans clàssics de la història, per suposat a tots aquells que els gusta la película En general, a que li agrada els grans espectacles musicals, inclús els que busquen espectacles líricos. I la ventaja que té, a més, este musical és es que és perfecte per disfrutar en família, con lo qual apto para per a tots els públics i, com podeu veure, per els dies de fin de setmana, Con muchísima gente menuda, muchísimos niños, muchas famílies completas viendo... Sonrises sí. i lágrimes es podrà veure del dijous 24 al diumenge 27 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Dos no, i la sol fa mi re, dos. Aquesta ha estat una setmana també de novetats, eh, novetats en molts sentits, que, bé, quasi que millor saludem en Sergi Calli. Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Hi ha hagut moltes novetats aquesta setmana. moltes, ja novetats. moltes novetats. Moltes novetats, des de... podríem començar per les plugues i acabar amb Botswana, però bueno, sí. això una mica, una mica al teu aire. Si de cas, per on vols començar? Bé, jo, jo, clar, com que fa dintre setmanes que no parlem, jo, sí. jo anava preparant temes i, bueno, això ja la setmana que vam parlar-ne, i bueno, no. Eh, clar, cada setmana hi havia una, una cosa que em anava tapant l'anterior. Yeah. I, I ara, clar, que aquesta setmana de cop eh, hi ha hagut a deixar-se una mena d'explosió amb tot, eh, tot parlant d'elefants, que si Botsuana, que si reis, que si eh, repúbliques i aquestes històries. I clar, està tot com molt col·lapsat i molt molt compuls tot. Si sí, et sembla comencem a parlar de la nostra estimada monarquia i, sí. i que sem, sembla, amb tot el carinyo del món, sembla que hagi trepitjat merda. Sí, literalment. Literalment. No? Primer, el Froilán va trepitjar, no, no sé si merda, però una bala. Una bala va trepitjar el peu de Froilán. Sí, perquè no sé què fer aquell nano per una escopeta. Bueno, ahir el, el bueno, els mitjans portaven que la Guàrdia Civil havia fet un informe segons el qual el seu pare, Maritxel havia testificat dient que estaven netejant l'arma, que no l'estaven no utilitzant, que l'estaven netejant, i estaven ensenyant com es netejava i es va disparar. <laughs> estaven netejant l'arma eh, carregada. Exacte, sí. O sigui, és més absurd tot, no? Dius, bueno, a veure, no sé, vull dir, cadascú arriba fins on arriba que més tonto. Sí, sí, però bueno. Jo crec que aquí el punt que hem de parlar és que fins ara, o sigui que a vegada que hi una notícia d'aquest tipus, era la, la premsa era, bueno, una monarquia, és aquella cosa que, clar... Que no... Todo se le permite. Que, clar, ara s'ha trobat la premsa i hem que o ho critiquem o, o semblarem aquí els tontos del poble. Sí, sí, I, sí. Una mica sí. és el que està passant, perquè l'endemà d'allò de, de, de del rei que se'n va anar a l'Àfrica a matar elefant, tot això, l'editorial dels, dels, dels diari era en plan... Bueno, ya lo estudiaremos, no, que no es gaire a dir res. Tenemos que pensar qué pensamos. ¿eh? Sí, Exacto, tenemos que mirar a ver qué nos dejan pensar. Sí, exacte, exacte. I, i, sí. I, i no sé, és molt, molt, molt cutre, molt cutre. I cada vegada pitjor, perquè ara ja comencen a dir alguna gent que si el, el reinava acompanyat d'una senyora, que se no sé què. Sí. Bala, unes coses... És força probable, és força probable. És força probable, i, i lògic i coherent. Si tant de bo sigui així. Sí, oh, pobre senyor. No, clar, però el que més... Pobre senyor, no, que ja està bé que faci el que vulgui, però que ho faci... Amb els seus diners, també, no? Vull ah, dir, no els nostres. Aquí és un estal el debat. O sigui, el país com està... L'altre dia m'encantaria recuperar-ho, eh? però eh, em sembla que va ser la sexta que recull de tots els missatges que havia fet els últims mesos. El rei dient, el poro juvenil me quita el sueño. I després dient, las instituciones tenemos que ser ejemplares a la hora d'actuar en público. I dius, a veure, noi, sí, sí. clar, a veure... Eh, estic esperant ja un Salvados Monarquia. Salvados Monarquia? Bueno, van va, fer... ja, en, ja en van fer un. Van fer-ne un que desmuntant de la monarquia o alguna cosa així. I aquest ara ja no... Aquest ja pot veure... Ja pot el follonero, allà, i anar passant diaris, anar passant sí, preu, i anar revisant què, què es va dir què s'ha dit. És que realment, recapitulem. Primer, Maritxellar i Helena es divorcien. Després, a l'Ordangarina amb el Caso Nos, perquè això és de, de fa quatre dies, i ara sembla que el peu del, del Froylan i tal... Després, el Froylan es fot un tiro al peu que no sé qui va fotre va fotre un comentari va, va penjar algú un comentari en el, en el Twitter el no, va cremar aquell dia a Twitter eh? o sigui, home, al no? Twitter hi havia missatges del pal dient que bueno, almenys és l'únic que podrà justificar la pensió d'invalidesa que està cobrant tota la monarquia sí, sí, sí, sí. llavors després va i el rei és que el millor de... És a dir, si aquest home no s'hagués trencat el maluc ningú s'hagués entrat no que... Exacte. No, però a més va no, ser sí, sí que sabia perquè aquesta, aquesta foto es va penjar a la web d'aquesta gent em sembla de l'empresa sí, elefants, pot ser? Eh? Sí, sí, l'empresa mateixa la va penjar i després, remenant arxius anteriors, s'ha descobert una altra de fa, no sé si mitjany o sí, un any, però, que es veu dos... Fardo, amb una mena de visor, bueno, visons no, però són com una mena de, de búfals o jo què sé. Sí, ah, no, hi ha no, una que surt al, al rí molt jove que s'ha un guapar, un llopar. O... Vull dir, aquest home té la, la, la, la vixa clàssic, saps? Però la té d'aquest resort de Botswana. <laughs> I, I jo em va fer molta gràcia un tuit que vaig llegir que deia diu l'efecte maripollai, bueno, que dirien que mariposa, que pagues un imposte en Espanya i un elefant mure en Botswana. <laughs> que és una mica el de tot plegat, no? Que, que dius, és que estan estan els hostes que allà. Sí, sí, i a més matant elefants, què dius? Ah, elefants, vull dir, és una cosa ja prou indigna. Es sí, claven de caçador blanco, corazón negro, i és ben això, és això. Un... I a més, és una mica tipus... És, o sigui, a mi em diuen que això ho està fent uh, un rei als anys 1910, d'acord? Però que estem al 2012, vull dir, sí, sí. és molt estrany. Que, I a més aquest home té el càrrec de president honorífic d'ADN o de WWF a Espanya. Vull dir que no deixa de ser tot més irònic encara. I, i és jo que fa, fa quatre dies... No, no sé si és veritat o no sé exactament què, la reina demanava, demanava ajuda per, per alguna cosa d'animals, també una cosa així, una cosa molt, molt, molt brutesta. I hi ha una foto penjada al, al Facebook, jo aquí no sé si hi ha trucatge o no perquè realment no ho veus original, però és una portada de l'ABF de quan els prínceps Astúries i les infantes van anar a visitar el, el, el rei a l'hospital i es veu que la nena gran del, del, del príncep Felip i la Letizia portava un jersei amb un elefant dibuixat. Molt... Què dius? Es pot ser més, més irònic? <laughs> Clar, això ja demostra que els hi porta a fuix a tot el que, el que la gent normal pensa. És eh? en plana, a què sigui, sí, a què sigui. No sé, no sé és, és, és del tot curiós. Però en fi, sigui com sigui, eh, aquest senyor estava matant elefants a l'altra punta del món, s'ha trencat el maluc i és Un possible... Un privat, ha anat a una clínica privada. Exacte. Bueno, almenys ha estat una clínica privada. Vull dir que no l'hem pagat els... Bé, o sigui, al final ho acabem... Co... Ho... <ríe> sí, sí, ho acabem pagant tots, no, al final. Però... Aquí el que, el que ha passat és que s'han aixecat moltes veus posant en dubte si realment eh, algú com el rei, no perquè sigui un rei sinó amb aquesta actitud, aquesta manera de fer, de mentre està dient una cosa al cap i ja la filla eh, està agafa eh, un avió l'altra banda... Sí, cap aquest... no. Sí, però la, la pregunta és, aquest home pot seguir sent el cap d'un estat? Ah, clar, ara aquí hi entrem quan jo dic, home, evidentment no, perquè clar, aquí ja influeix una, una, una opinió prèvia, suposo. Ah. No? Mm, sí, però el problema és que des de tot els sectors, ja no, no s'està dient només... Aquesta és la qüestió, o sigui, ara, ara és la primera vegada que de cop tothom es, es veu obligat, com a mínim, allò que dient de la premsa, sí. a, a, a, a criticar això. Fins ara, evidentment, hi havia uns partits polítics que els anava molt bé, i vinga, i vol dir, i tal, però hi havia altres que no, ja, ja, no els importava, no? Sí. Clar, és que ara és, és, un, és una cosa flagrant, és, sí. és ridícul. Ara hi ha una certa unanimitat, i, i tot s'hi ha dit, en el cas de Convergència i Unió, L'altre dia van sortir el portaveu parlamentari i va sortir dient eh, posant per davant el nostre aspecte, eh, vers la figura del rei, ta-ta-ta-ta-ta... Però! Llavors va, posar un pro", llavors va començar a fer... Oh, t hi, t hi, t hi, t hi. Clar, clar, van treure la, la metralleta, dius meu, on estan els elefantes? Sí, sí. En fi, moltes conyes al Twitter, moltes conyes al Facebook i suposo que això no s'ha acabat aquí, em caldrà veure... Bé, bueno, jo... O sí sigui, que ja, això és un, una, una idea que s'em ha passat pel cap ara mateix, juro que s'em passat ara mateix pel cap, eh? però uh -huh. no sé si aprofitant la final de la Copa del Rei si realment el Rei va, va a la final de la Copa del Rei entre el Barça i l'Atlètic, què millor que substituir el xolets de fa 3 anys per un un xul de elefant. Un de que que de portar Bubusela. Bubusela exacte. Un <ríe> cantant Columguele o algo així, no ho sé, però alguna cosa es podria fer. Home, aprofitant la vintages al cel. Exacte, és un salbus sal, no, d'aquells de... no sé, també, no, es diu, no, de també es diu que possiblement no anirà el rei, que serà el, el príncep qui assumeixi l'agenda també en aquell dia, vull dir que caldrà veure com evolucionar tot plegat i, i cap on van els trets, mai millor dit, no? Però però bueno, el cas és que ens hem passat uns dies bastant divertits. Sí, sí, sí, i després una altra cosa que m'ha fet gràcia aquests dies que no hauria... Bueno, és igual, eh, explico de què va Aviam... Eh... El... Buena fuente. Buena fuente. Fuente ha tornat a Fuente. Fuent. Bona Fuent. Bona Fuent de a la nit. A la tele? Sí. Ha tornat a, a Antena 3, uh -huh. el programa un programa d'humor. Sí. I a l'endemà o sigui, va rebre unes crítiques total al Twitter i a Facebook tot arreu per, bueno, pel programa en general, sobretot per, bueno, que que sabe d'alguna cosa, uh -huh. jo crec que no ha fet una molt bona entrada. No, no, vaig, veure, no vaig poder veure el programa, eh? Però com va anar? Tu vas veure o no? no jo vaig, o sigui, jo vaig, vaig arribar i era tard. Uh, vaig, vaig enganxar mig, mig monòleg. Uh -huh. Ah, que gràcies, m'agrada bona fuente, eh? Ens sembla divertit. Sí, també. Però després van dir, bueno, ara trec uns amiguetes, i, va, i van sortir l'Arzac, l'Arguinyano, no sé què, i l'Adrià. Jo estic, jo estic part ja d'aquells cuineres i dic tu, passo, canvia una estona, ¿vale? em vaig sortir els tres cocineros, los tres amicos cocineros, i vaig canviar, clic, clic, vaig tornar al cap de mitja hora i em vaig trobar el, el corbatxo vestit de, de, del Pulpo Pol, ah, ¿sabes? molt bé. fent l'idiota, i vaig tornar a canviar, i vaig marxar. I l'endemà, ja no vaig veure res més, i l'endemà a Twitter em vaig trobar uh, un enllaç, una entrevista suposada que li van fer a Ewan McGregor, aquests, o sigui, el Buenapuente Alberto i, i el corbatxo. Uh -huh. Van anar tots allà a fer l'idiota, que estava de que vas entrevistar algú algú famós que costa trobar entrevista i més fas, fas el ridícul. Ah, però és una entrevista de veritat, ho dir, no està falsejada. Uh, no, no, no, em sembla que no. Clar, uh -huh. és que la vaig veure a tros, només. Ja. I també vaig sentir una mica vergonya aliena, vaig pensar en el hormiguero. Bueno, és que hi ha gent que sí que m'ho ha dit això, que vaig parlar l'altre un amic i em va explicar que amb l'Arzà, que el... l'Arguinyano i el i l'Adrià els hi van fer una mica vamos a provar platos, a veure si sabeu què és Tipu... bueno, ells ja són col·legues, ja és això tipus Pablo Motos també, vull dir anar a Antena 3 té aquestes sí, coses que has de pagar el peatge allò ja és terra de Pablo Motos sí. no sé, no ho sé. però la veritat és que no va fer una entrada gaire gaire bona tot sigui dit l'hem mm -hmm. d'esperar bueno. però el proper dia, això què, setmanal? això és setmanal, és els diumenges a les 22.15 veig aquí a la pàgina web del programa i es diu Buenas Noches i Buena Fuente. Buenas Noches i Buena Fuente, m'agrada. Sí, està bé, perquè és una mica així... Va bé per fer hashtag. Home, mm. no, molt llarg. Molt llarg, però, però bueno, està bé. Sí, està, està bé, Buenas Noches i Buena Fuente. Jo tinc, jo tinc molta fe en Buenafuente, també s'ha de dir, darrerament a Twitter també Buenafuente no ha tingut molt bona experiència perquè la gent se li ha tirat a sobre per comentaris que ha fet. Sí, sí, sí, no, no, li, va, no li està anant gairebé. I per accions també, com, com tota empresa últimament que es pugui apreciar, doncs va fer una, un bonic expedient de regulació d'ocupació eh? i això també se li va tirar en contra perquè la gent deia oh, tu has fet molts monòlogos eh, cargant contra les empreses que estaven deixant la gent en moments de crisi com l'actual i mira tu. Ah, aquest, aquest és una mica el tema, no?, que anant fer... També, clar, feia temps que no hi era i va començar a fer codits de coses ja una mica antigues, que si l'aranja la, la s'han tret vicari o la seva família... Bueno, mi saps, una cosa sí que dius, hòstia, això ja, ja, ja, ja ha plogut, no?, una mica. Potser és el fet que ha estat un any també clar. fora del circuit i ara ho treu tot de cop, no?, també, però... Havia de fer balanços com ara nosaltres, no?, si em a parlar de coses de, del Mobile World, World Congress, queda una mica lluny, no?, ja. Bueno, però si vols ho podem parlar-ne, escolta, eh? No, també volia parlar de l'April Fulls Day, allò dels del anys innocents anglosaxons, mm. que cada any surten bromes, però clar, ja també fa mig mes, ja. Home, la més destacada, la de Google Maps. Google Maps va ser molt divertida. Molt divertida, perquè a més em sembla que encara està operativa. Hi ha alguna manera d'arribar-hi, eh? però... Estem parlant, bueno, explica, ja, ja que ens hem posat, explica de què va la broma de Google Maps. Bueno, van fer com una mena de, de joc de... Van, van vendre un, un... que havien fet un joc de... Per Nintendo. Sí, un joc que no era ben bé la Nintendo, era una mena de, de Nintendo de 8-bits sí. ambientada en Google Maps i tu doncs, feies les rutes i caminaves cap allà i era mica com un... un, un membre d'aquells jocs tipus celda així, sí. de, de la vera, i era molt divertit era, i a més era, una, era un, un anunci molt divertit que sí, fosada sí. amb el cartucho allà sí, sí, Quan, si no funciona treu-lo i bufa el cartucho sí, sí. cosa que tots hem fet divertit sí, sí. Sí, sí. i bueno. hòstia, no recordo quin més hi havia hi havien de, de xulos ah, sí, jo em recordo un, el, de, el de Google el Gmail va, va treure un... un teclat, que era amb morse. Ah, molt bé. I deia, tens els dits grossos? Diu, aquest és allò que necessites. I, i, i descarregàvem i funciona, eh? I, o sigui, si havies morse, era només punt ratlla, punt ratlla, punt ratlla. I amb allò tu, tu escrivies els correus o el que fos. Mare meva, també. El, o sigui, els programadors de Google estan una mica avorrits, també, eh? Sí, bueno, però està bé. Però està bé, però encara el tinc instal·lat, eh? Ah, molt bé. L'altre dia no. va entrar a Google Play i em diu hi ha una actualització de no, morse. Ah, que bo. I també, Facebook va treure el botó no m'agrada. Ah. Que que havíem de fer una broma, i hi havia més coses, ara em recordo ja, clar, que fa dies, però va ser divertit, va ser divertit. Ja n'hi va. bé, tu, doncs escolta, Sergi, eh, parlem la setmana que ve, i si tot va bé, i si els astres eh, s'alineen, per veure com, bueno, no, com, com, com evoluciona tot plegat, com està el país, una mica, a veure si, ha... malament, malament, si els borbons no fan cap tonteria més, o no sé, no sé és que no sé, no sé què ens podem esperar ja. És que, és que te l'expliques a algú, tot això, i és, és impresentable. No, L'últim va ser de l'expropiació d'IPF el dilluns, no? Però, en fi, també això explica-li a la gent, també, ara. Sí, sí, sí. sí. En fi, Sergi, uh, parlem dimecres que ve, si tot va bé, i, i si, si, això, si també la tècnica ens ho, ens ho permet, perquè dimecres passat no va ser culpa nostra, no funcionava la llum a Montcada Ràdio, Montse, problemes no? tècnics aliens a l'empresa, perquè això era un tema de l'actualització del... Ara, ara, quan hi les vegas per allà prop, no patiu, que tindreu llum... Mira, no, no sé què dir-te, perquè el sincrotró eh, va una velocitat a tota castanya i el barri del costat no arriba al mega d'internet. Que... Una cosa... Jo crec que allò del sincrotró el que fa és absorbir. Exacte, absorbeix tot. Jo crec que, sí, acabarem tots allà dintre, fora en negre, fora en Fora en negre, negra, sí. sí, sí tu, escolta, tu recorda, i quan, quan s'acabi el món, en parlem. Guarda, guarda això, que, sí, sí. Saps, saps, saps, saps, que la farem servir. Apa, doncs, ens veiem dimícres. Molt bé, molt, la... Vinga, adéu. Adéu. Fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres que us hem ofert Sergi Caller i Albert Segura. No són masses, però com a mínim hem fet un programa apanyadet. Sabem que molts de vosaltres també estareu pendents d'aquí a uns tres quarts d'hora de poder seure's davant del televisor i gaudir d'un dels partits de la jornada. Però no patiu, perquè encara teniu temps per conscienciar-vos i preparar-vos per aquesta setmana de futbol que ens espera amb anada i tornada de Champions i Clàssic inclòs. Rebeu una salutació de l'equip de Ràdio Metropol i una bona dosi de tila perquè això ja comença. Que tingueu una molt bona nit. sempre on s'enlaira el ventre on l'ànima i el cos volen farcits perquè no bufem mai i un sospir disminuï. pel camí del pastor i la sirena neix la volàtil i el rebella festa de boixos l'uquats germana pels que som d'aquí d'allà del mar i la muntanya tots els que vulguin ser benvinguts, per tots els que vulguin ser tocats, els presento la república de la tramuntana.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 la República de la Tramuntana. Ei! Eh! Xocats! Eh! Per la República tens a Radio Metropol